Dankie vir die enwerigheid vader. Ons wil net hier sit en hier blij en saam met hier wees op hierdie oomlik nou. Dankie vir intimiteit. ons sê en vorm Jan, wat die woordbring volgend. Ons sê hierdie dienst, in die naam van Jesus. Amen. As iemand een woord het vir ons, luister ons graag dan. Hoor julle. Ek wil eerst sê vir die sang, dit was heerlik. Elke lied wil bevestig wat ek in my hart voel. Ek, het is vandag 10 jaar terug wat by die groot ongeluk gehad het. En ons wil net die heren loof en prijs vir sy grootheid om vir ons, vir te spaar vir ons. En daarom wil ek vir ons lees in Psalm 36 vers 8. Hoe kostbaar is die goedertierendheid, o God? Daarom skuil die mense onder die skadebees van die vleels. Hulle verkoek hulle aan die vietigheid van die huis en jy laat hulle drink uit die stroom van die genietinge, want by jy is die fontein van die lewe, jy is die licht, en jy licht sien ons die lig. Het is vir ons een baie groot voorrecht, en baie dankbaarheid, wat ons vandag teruggekyk het, ek en Piet, wat ons besef, maar in al hierdie dag, eindelijk in ons hele lewe, is die Heere altyd by ons, en ons is baie dankbaar daarvoor. Dankie Marita Ja, dit is een speciaal opvangend Ons het uh, slede week begin om hierdie, hierdie onderwerp aan te spreek uh, Van die doop En uh, Ek dink daar baie meer in as wat we ook rechtig dink Kan jylle onthou? Ons het een uh, paar sondag terug Het ons die twee beelde teen oor mekaar gestel Ons het aan die ene kant gesê Gods Waarmee ons allemaal bekend is Waarmee ons groot geword het En behalwe die jong geslag, die dit is, het nie daarmee groot gehoord het nie. En aan die andere kant het ons toe leer ken, dat hy iets anders is as godsdienst. En dit is verhouding. En die mooiste beeld van godsdienst is, die sienkie Samuel, wie ma maam na die tempel toegevat het. En daar het hy die heren gedien voor jullie, sê die skrif ons in 1 Samuel 3 vers 1. Maar by vers 7 staan daar, maar Samuel die heren nie gekennie. Hy het die heren gedien, sonder om om te kenen en so baie mense, so baie christene, wat deurgaan as christene, dien om sonder om om te ken sonder om een ontmoeting te hee ons wat wil ek sê, christelik nationaal groot geword het, ons wat van moederskoot af, godse woord geword, in die kerk systeem groot geword het het in een sinne achterstand dit is my mooi woord ek sê ek sê, dit is in een sinne achterstand wat ek bedoel by die achterstand is, ons gedagtes is gevorm rondom die godsdienst betroon. En dit het vir ons metertijd waarheid geword, is waarmee ons groot geword het, en dit is vir ons waarheid. En die grootstrijd is om daar die waarheid, wat ons nou achterkom, toe nie waarheid was nie. Elemente van waarheid bevat het, maar nie waarheid is nie. Om dit te vervang met waarheid. Julle onthou die beeld van Johannes wat in die brief, algemeen die derde brief van Johannes, skryf hy daarby vers 3, skryf hy aan die broer Gaius, hy sê, hy sê, ek was dankbaar en blij toe ek hoor van jou waarheid, toe ek van die broeders hoor van jou waarheid, soos wat jy in die waarheid wandel. En jy sê, daar is jou waarheid en daar is die waarheid. En die belangrike ding is om die waarheid my waarheid te maak. Want as my waarheid nie die waarheid is nie, dan het ek een groot probleem. Want dan betekende die lig in my, die waarheid, in anderlingstekens nou, dit wat ek as waarheid beskou, dat die waarheid, is dan wat my licht moet wees, is dan eindelijk duisternis. Dit is die tragedie van die wereld. As jy denk, hoeveel oorloge, hoeveel bloedvergieting, hoeveel tragedie en mense ellende, in die wereld, oor die afgelopen 2000 jaar alleen maar was, in die naam, in die naam, van godsdienst, met die kruis vooraan. Dan kan jy sien wat er vergryp dit is, tegen godseliefdeskarakter. En ons kan nou makkelijk ons vingers wees na die wereld, en die wereld wat in onnoosluid gedompel is, ek wil het soms onnoosluid noem, maar mislui is. Maar, ek wil nie na die wereld vingers wees nie. Ek wil myself ondersoek en sê, waar staan ek ten opzichte van? Nou, as jy my sal toelaat, ek, want ek wil het by die punt uitkom weer. Ons gesien, godsdienst het gesê, die mens is een sondaar. En een sondaar is op pad die hel toe. Dit is godsdienst. En hierdie sondaars het een wet gehad. En die wet moet hulle nakom. Om te kyk, maar, dit is interessant, hoe verder die wet voorgehou is, hoe langer die wet voorgehou hoe dieper het ons eindelijk man net versink in ons sondagskap, in ons jullende. En wat doen een sondag? Hij is sondag. So as die vijand jou net kan kry om te sê, ek is een sondag, dan het hy jou gekry om te sondag. Goed, want dit is op zichzelf al een sondag. Maar godsdienst dit dan vir ons een, een, een lichtpunt God Godsdienst het gesê, 2000 jaar gelede daar een kruis gestaan, en as ons Jezus aan hem, as ons om aannem, as ons om glo, kom ons noem dit gloe, ek sê dit in aanlangstekens, dan, kan ons hemel toegaan. So, ons moes hel met hemel vervang, en die drijving van hel na hemel is vrees. Ons moes Jesus aannem, omdat ons bang was ons gaan hel toe. Maar, saam met die stelsel, moes ons nog een klomp dinge doen, want daar is boeke wat opgeskryf is en aan die einde van die tyd gaan die boeke oopgemaak word en dan gaan ek en jy geoordeel word oor wat ons gedoen het wat in die boeke staan. Die vraag is, het ons genoeg gedoen? So sien julle waar gaan dit? As dit oor die boeke gaan, dan gaan dit oor my doen en dan is die blij die vraag, gaan ek dit maak? Want die mikpunt is die hemel. So, daar is altyd die onzekerheid, daar is altyd die vertuifeling, daar is altyd die werk, en in die proces is daar altyd vergelijking. Want, jy sê, as ek in die doen-aksie is, dan betekent dit my waardigheid, die plek wat ek in die lewe het, word bepaal dier hoe goed ek presteer het. So, ons kan sê, doen werk op die mense prestatie. En as ek op prestatie werk, dan sal ek altyd vergelijk met ander want prestatie moet ons gemeet word. So dan moet ek my prestatie ten jou meet. En as ek dan nou gemeet het, dan moet ek die skrif en ek sê, maar as ek swak presteer het, gaan ek gestraf word. Want die wet het saam met om straf gebring. Maar as ek goed presteer het, dan verdien ek een beloning. En ek het beter presteer as jy, dan verdien ek meer beloning as jy. En as ek meer gee, As ek meer van my finansies geef vir die werk van die Heere, dan moet die Heere my most meer sien. Is dit nie so nie? Dit was die stelfel, dit is God's dienst. Wat het verhouding vir ons gesê? Verhouding, vertel die selfe maar verhouding sê dit anders. Verhouding sê, die mens het dier Adam in son geval, en sondaars geword, Maar 2000 jaar gelede, voordat ek en jy gebore is, het God gekom en hy die sonde weggedoen. En hy het sondas verander naar rechtverdigers toe. En hy het sonde vergewe in die kruis. En nou word ek en jy gebore. Kijk mooi. Onder Gods dienst is die mens in sonde ontvang en gebore. En dit is bevestig door in meeste van ons gevallen dier die doop. Ek sê doop in aandangsteken, wat is nie doop nie? Toe ons besprinkel is as babiekies, het die doopformulier gesê, aangezien ons en ons kinders in sonde ontvangend gebore word, en kinders van die toren is. So hierdie onskillige klein babiekie, waar is hulle? Ek sien hulle nie van, hoe daar is, dan, is dat? Jyn? Hierdie onskillige klein babiekie is gods kwaadvom, kind van die toren. So is ek en jy, meeste van ons, aangedra na doopvond toe, om daai oordeel oor ons levens toe oor. Kan jy verstaan, dat van voordat ons verstaan het, wat is dit mooi, voordat een babiekie verstaan, oor hy. Verstaan jy dit, hy hoor binnen sy ma. So, van kleins af word hy gebombardeer, met sy sondarskap en as ons praat van sondarskap dan praat ons van wat het sonde gebring een sondar is iemand wat omself in die mag van duisternis bevind oor wie die vijand beheer het sy leven word gekenmerk dier smarte en vreese en fobies en minnewarigheid en frustratie en depressie en in sy pogings om daar uit te kom vallen in ongerechtigheid en oortreding en misdade in En as gevolg van die wet moet hy gestraaf word. En dit is die deel van die proces, is die siektes en wonde. En ons kan sê hy lewe onder een vloek, want die skrif sê vir vloek sê, ek moet hy blij by alles wat geskryf is in die wetboek nie. En uiteindelik sien ons die doon van die sonde is die dood. So dit is die beeld van sondarskap. So wat ons gedoen het, wat met my en jou gebeur het, ons is ons lewe deur, van dat ons babiekies was, was ons gebombardeer met hierdie scenario, en was dit vir ons ingeprent, dat dit is wie ons is. En die aardseer is, volgens die godsies model, die goeie nie is, is, dat Jesus gekom het, maar die aardseer is, dat na ons om aangeneem het, dit blij ons sonders. So as ons sonders blij, dan geld hierdie goed precies net weer. Kan jy sien waarom ons, vir 20, 30, 50, 70 jaar, op kerkbanke gesit het, en jy vandag in die ouwe thuis kom, En die ou mense, leef in vrees, het hulle genoeg gedoen, en nou dat hulle oud is, kan hulle nie meer genoeg doen nie. En nou, nou begin die skaal swaai. Al die koeksusters wat hulle gebak het, en al die beeste wat hulle gegeet vir die bazaars, begin nou opgevreet raak in die onvrugbare jare wat hulle niks meer kan doen. Hoor julle? En wat sê hulle? Wat gaan die boeken sê? Gaan die skaal sê, ek het het gemaakt van die skase, ek het het nie gemaakt nie. hulle? Maar kijk mooi, die verhoudingsbeeld het gesê, daar was sonde en sonde as gevolg van Adam, maar as gevolg van Jesus Christus, so het een mens die sonde in die wereld, en gekom het hier die sonde die dood, die dood tot alle mense gedring het, net so het hier een mens Jesus Christus, dit vir alle mense, tot rechtverigmaking van die lewe gewees. Soos dier een mense sonde, baie tot sonder gestel is, is dier een mense ge gehoorzaamheid, sy daad van gerechtigheid, baie tot rechtverig gestel. En daarom word ons nie in sonde aanvang gebore nie. Daarom kan ons nie die kinderbesprinkeling handhaf nie. Daar is nie een skrifbasis daarvoor nie. Ons kan dit ook nie vier met een doopviering, soos wat partijangst dit afwater nie. Want daar is niks te vier aan die leen nie. Dit is een van die grootste gruwels, wat daar in die Christendom, in die Christendom wereld, voorkomt. Die leen van die kinderbesprinkeling. En ons het verledig week gesê, dit kom uit die bal godsdienst uit, waar kinders aan bal toegesee is, door besprinkeling. En dit het eerst ontstaan, 400 jaar na Christus, nadat die hevelik plaas vind tussen die rooms-katholieke balse, of die rooms-balse stelsel, van afgoderij, en die Christendom van die tijd. Goed, nou, Als na die verhouding kyk, dan sien ons, dit is die waarheid. So ek word geboore, nie as sondaar nie, ek word geboore rechtvaardig. En nou kom God na my toe en hy sê vir my, omdat jy rechtvaardig is, die goeie nies is ek is, nee, dit is goeie nies. Omdat ek rechtvaardig is, sê God, ek wil verhouding met jou hee. Ek wil met jou wandel. Ek wil jou ken, En Jezus sê, om om te ken, is die eeuwige lewe. Waar is hy al in jemel nou? Sê vir julle, jemel is wat ons het. Jemel is wat ons is. Jemel is nie iets wat ons gaan krij nie. Jemel is nie iets waar ons lewe. En besef jy, in hierdie verhouding en wandel, is daar dan wil ek woord gebruik, die Griekse woord Dokkaio. Die woord Dokkaio beteken Godse Heerlijkheid. Ons sing oor sy His Glory. Godse Heerlijkheid. Dokkaio. Wat beteken Dokkaio? Dokkaio beteken Godse oorspronklike plan. Wat was Godse oorspronklike plan? Toe Adam gemaakt het. Toe die mens gemaakt het. Dat Adam beklees so wees met Godse heerlijkheid. Wat is Godse heerlijkheid? Godse oorspronklike droom. Die kroon van die skeping. Om die aarde te onderwerp daar oor te heers. Te heers oor die visse van die zee, die voos van die hemel oor al die dier wat op die aarde kruip. Om God Godse lichaam te wees. God het vir homself een lichaam geskep. Hoor mooi. God het vir homself een lichaam geskep. My en jou lichaam is tempel van sy gees. Ons geaccumuleerd saam is die lichaam van Christus en hy sê die enigste manier hoe die wereld sal weet hoe het lyk so sal jylle sien kan jy dis nou sien hoe belangrijk het is die vijand het ons focus geplaas daar hy het ons op sondagskap gehou en omdat ons dit aangetrek het, omdat ons dit aangeneem het Besef jy, om sondagskap aan te neem, is om die kruis te verwerp. Want wat het in die kruis gebeur? In die kruis het Jezus, het die Seen van God, wat geen sonde geken het, nie, nie, He nie, nie, nou, sin. God my diem sin. God het om sonde gemaakt met ons sonde. En wat was die resultaat? Hy het ons oorgebring uit die macht van die duisternis, oorgebring in die koninkrijk van die Seems van sy liefde, Colosseense 1, 13. Hy het ons smarte, en ons frustratie, en ons minderwaardigheid, en ons vreese, en ons depressies het hy gedra en vir ons beskik om vir ons te gee vreugde olievertredigheid en gewaad van lofverslaaggees. Hy het ons ongerechtigheide en ons oortredinge, terwille daarvan as hy dierboor en verbruisel, hy het ons die misdade vergewe om ons met een offer vir altyd ons vir God te stel. Hy het die straf wat die wet voorgeskryf het gedra, die het die wet te volbring, Die wet af te handel om die wet ons nie volmaak kon maak nie en hy het vir ons vrede gebring. Hy het ons in staat gestel vrede die Griekse woord eirenei wat beteken om weer een met God te kan wees. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, hy het ons siektes en sy liggaam gedra. Hy het vloek geworden, so dat die vloek geword sodat die seun van God na wat God aan Abraham beloof het na ons toekom kom. Hy het dood sodat ons kan lewe. So wat bly ek? Jesus sê hy het hom vir my en my woorde. Vir homs reik my skaam voor die engele van God. Hy wat my verloon voor die mense sal verloon wees voor die engele van God. Maar hy wat my bely voor die mense sal bely wees voor die engele van God. Wie is die engele? Die engele is die dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van die uitverkoning. Die kragtige helde wat geaktiveer word deur die stem van Godse woord. Die wat dier God opdracht is om ons op die hande te draag, so ons voet in geen klip sal kwam nie, dit is wie die engele is. Hy sê, die Heer is die eerste engele om ons uit te red. Nou, as dit so is, wat belei ek? Wat belei godsdienst? Kom ons vergeet van my. Wat belei Gods dienst? Gods dienst belei sondags. Wat belei verhouding? Jezus Christus. Ek wil hier julle met baie mooi luister na hier Want jy weet wat as my interessant is, ek hoor uitspraak hoe ouwens luister na televisieprogramma en predikers oor die televisie, wat niks anders as godsdienst maar net in een bykie verlichte vorm preek nie. Ek sê, hy klink net soos, net soos ons, hy klink nie net soos ons nie. Is dat massieve verskil. Moenie nie in die struk terap nie. Ons is so, die Engelse woord is, wat is die Afrikaanse woord afgewerkt? Ek het vir die oomlik die Afrikaanse woord vergeten, gallible. Ons is so goedgelovig, Ons is so goed geloofig. Ons hoor so, oog, oh, dit klink mooi. Luister, jy moet fijn luister. Jy moet fijn luister, want ons moet die waarheid en jou waarheid moet ons oor in kry. En wat belangrijk is, onthou hoe nader die leun aan die waarheid is, hoe gevaarliker sy. Ondou jylle die boom van die kennis van goed en kwaad, die vruchte van die verkeerde boom was goed om van te eet. Die was mooi vruchte. Oor, En dit was die mooie vruchte van die verkeerde boom. Die goeie vruchte van die verkeerde boom. En besef jy, daar is een boom, een boom wat ons godsdienst noem. Dit is die kennis van goed en kwaad. En daar is boom wat ons die boom van die leven noem, en dit is verhouding. En wees voorzichtig, ons het soveel jare, het ons geëet van die boom van die kennis van goed en kwaad. En ons besef nie as ons dit eet nie. Sky ons dit van wat God ons gemaakt het. So jy sien verhouding, sy klem Is op Jezus Christus wat ons gerechtvaardig het Want jy sien Jy kan nie in God sien sy klem op Jezus Christus sit nie, want wat het hy kom doen? Hy het ons kom sterf En ons blij sondags na ons om aangeneem het. Wat betekent dit? Hy het ons straf Kom dra, maar God met ons nog straf Hy het ons syktes, kom dra, maar God Maak ons nog syk Come on, wat is dit? Dit is ons Dis ons nie belei nie. Job sê die Heer het gegeen, die Heer het geneem, by hoeveel graf het ons gestaan en gehoor, en die moderne tyd die Heer het gegeen, die Heer het geneem, dan kan dit ons nie. Dan kan ons mos nie godsdienst aan Jezus verbind nie. Hy figureer daar ergens. Ons het om ergens in die hoekie geskuif. Maar is hy centraal? Is het oorom wat het gaan? Right. Nou, kom ons by die onderwerp. Ons praat, die laatste sondag en vandag, praat ons oor hierdie onderwerp, die doop. Want dit het oorals opgeklim, en luister mense, Paulus maak een uitspraak, hy sê, God het my nie geroep om te, te doop nie, hy het my gestuur om die evangelie te verkondig. Die essentie is om die evangelie te verkondig, maar die verkondiging van die evangelie is nie sonder die doop nie. En ons onthouw. En daarom dat die vijand die doop moes kaap, want daar moet die kracht in wees, het ons gesê. En daarom moes die vijand die doop kaap, en hy moes om verbuig en vernietig en verklein neer, tot die besprinkeling van babiekies. Hy moes dit doen, toe hy dit recht gekry het, toe hy die kracht van die doop in ons levense kansel leer. En wat my soe tragies is, dat ons nou in kerke en gemeente sien, wat onder die stelsel is, wat ouwens besef, hulle moet hulle laat doop, En nou kom hierdie ouwens met hierdie griewel van alle leens om te sê, maar ons herken die kinderbesprinkeling, ons doop jylle weer, maar ons maak dit een viering van die kinderbesprinkeling. Doen liever dan niks nie. Maar kom ons gaan terug, wat sê die jylle van die doop? Hy sê, ga nou maak disciples en doop hulle. En leer hulle om alles te onderhouden. Kijk, ek is met jylle al die dag van jylle lewe. Ons praat van Matthäus 2819 en dan, as die Heilige Geest uitstort op Pongsterdag, dan kom Petrus en Petrus sê, bekeer jylle, as sê, wat moet ons doen om deel te wees hiervan, en Petrus sê, bekeer jylle en laat jylle gedoop word, en jylle sal die gave van die Heilige Geest ontvang. Dus baie duidelijk is een volgorde, bekeer, met, uit andere woorde, denk anders, laat God toe om jou gedagtes te verander, en dan, laat jou dan doop, en dan sal jy die gawe van die Heilige gees ontvang moet ons nou iets doen om die gave te ontvang? Is dit wat hy sê? Nee. Ons het gesien dat, toe God die mens gemaakt het, sonder sonde, voordat sonde in die wereld gekom het, het God vir die mens gesê, wees. Jy hoef niks bij te voeg nie, jy is goed genoeg, wees net. Toe kom die vijand, en die vijand sê, nee, maar jy moet doen. Want as jy doen, dan sal jy beter wees. En toe hulle die leengloot, toe begin hulle doen, toe hulle opwees. En dit is die sondeval van die mens gewees. Nou kom Jezus en hy sê, as die heilige geest kom het, sal jylle weer wees. Jylle sal my getuies wees. Recht? So, as die heilige geest gekom het, sal ons sy getuies wees, sê hy. So ons doen nie, ons wees. So is die doop, as hy sê, bekeer jylle en laat jylle gedoop word, is die vraag, is die doop het doen of het wees? Ek sit nou en dink toos, syng, kom hierdie ding uit by my op. Ek wou amper hierdie ding sê, sê, your wish is my command. Je weet, iemand wat nou raarig onderworpe is aan iemand anders, sal sê, jou wens is my bevel. Maar nou wil ek vraag, of ons het die stelling hier gemaakt en gesê, God het ons nie geskep vir opdrachten nie. God het ons geskep vir verhouding. En wat doen verhouding? Blaf verhouding opdrachten? Of nooi verhouding ons uit? Na die maaltijd toe? Ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, sal hy die deur oopmaak, en ek sal ingaan en met hom maaltijd hou. As Jesus dis nou, in die licht van openbaring 3, 20 sê, bekeer julle en laat julle gedoop word, dan sê hy, ek staan by die deur en ek klop, en ek wil met jou maaltijd hou. En in hierdie maaltijd, gaan daar een proces plaasvind, wat ons noem die doop. En die Griekse woord verdoop, weet ons moos, is die woord baptizo, wat beteken om toe te maak met randtiet soos besprinkeling, en dit word nergens vir doop gebruik nie. So as ons wil skrifteerlik wees, dan moet het ook om, omdat ons gesê die doop is een graf. Nou, kom ons kyk, wat is die beginsel van die doop? Ons het verlede week gekom by Romeine 6, wat gesê het, nadat Romeine 5 ons verduidelik het, hoe dat God ons rechtverig het in sy seen, en dat ons nou waardig is, nou eindig hy dit, en hy sê, aan die einde van, van hoofstuk 5, eh, hoofstuk 6, die eerste vers, hy sal ons dan nou in die sonde bly, so die genade meer kan word. Hy sê, sal ons nou voortgaan om te sondag, want dis moos genade wat die sonde wegvat, want hierdie proces was genade. Dit genade wat die sonde weggevat het, sal ons nou nou anhoof sondag genade meer word. As hy sê, nie, stelig nie, hy sê, daar nie een kans dat ons dit sal doen nie, hy sê, ons het dan die sonde afgesterf, hoe wil ons dan nou nog daarin lewe? Nou, hoe het ons die sonde afgesterf? Want hou wat dit Paulus vir die Colossense, Colossense 2.12 het gesê, jylle wat dood was dier die misdaad en die onbesneenheid van jylle vlees, het hy saam met omlewend gemaakt dier dat hy jylle die misdaad vergewe het en die skuldbrief tegen ons uitgedeelgedeerd het aan die kruisvaste naal. Ok, so wat het hier gebeur? Hy het 2000 jaar gelede het hy ons vergewe. Het hy ons dat opstaan. Dit betekent 2000 jaar gelede het ons gesterwe. Nou skryf Paulus, hy sê, nie, stellig nie, hy sê, ek sal nie in die sonde blij nie, want ek het die sonde afgesterwe. Hy sê, wat het met jou gebeur? Vo, 2000 jaar voordat jy gebore is, het God jou gaan haal. Gods buitentijd, dink boodhouwe. 2000 jaar voor ek en jy gebore is, het God ons gaan haal. En hy het ons gebring, en hy het ons in sy sien aan die kruis vast En ons het gesterwe saam met sy sien. In Godse boek het ons gesterwe. En toe, na drie daad, het hy sê opgewek uit die doodheid. Romeine 4, sê, ons oortredinge, was die rede waarover hy oorgelever is, ons oortredinge het gemaakt het, en hy kruis vastgenaal is. En ons rechtverigmaking, toe ons gerechtverdig is, het God om opgewek, en wat sê Paulus die Colossense? Julle wat dood was, die die misdaardie, ons besneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaakt so is het samdom opgestaan maar wat beteken dit, kyk mooi, hy het gesê ons misdaad het gemaakt dat hy oorgelever is ons rechtverigmaking het gemaakt dat hy opgestaan het so sy opstanding is die kwotantie is die bewys dat ons rechtverig is hoor jy nou, vir 2000 jaar lang is ek en jy rechtverdig ons was al rechtverig 2000 jaar voordat ons gebore is Ons is ons voor God verklaar. Jezus het omself vir ons oorgegee om ons te heilig, te reinig, sonder vlek of ringpel, sonder gebrek voor God te stel. Dit is hoe ek en jy in die lewe gekom het, en dit is hoe ek en jy in die lewe wandel. Wat God betref, is dit afgehandel. Maar, wat van my? Je sê wat Johannes skryf, hy sê, Johannes skryf van, van Jezus wat gekom het. Hy sê, almal wat om aangeneem het, nou die goeie nie is, hy het gekom vir ons almal, hy het ons almal kom rechtverig, dis die goeie nie Nou sê Johannes, maar almal wat om aangeneem het, en hy het hy maag gegeen om kinders van God te word. Nou wil ek jou vraag, is aanneme doen? Your wish is my command. Kom ons draai dit om. Ek wil sê, your command is my wish. Dink my mooi. As die Heere sê, onthou nou, Godse haard is nie vir ons beveel te skree nie, want hy soek verhouding met ons. Maar nou sê hy, wie keer jy, laat jy gedoop word, en ek het gesê, die doop moet ons nou dis insluit in sy uitnodiging. As hy sê, as iemand my stem hoor, maak jy dier open, ek sal met hom altyd hou. So is sy uitnodiging. Maar oor jy, ons hoor dit amper as een bevel. Maar nou kan ek sê, Heere, omdat ek met die verhouding het, omdat ek jy lief is jy bevel my wens. Ek vir jou vraag, ek het, die, ek het die voorbeeld al gebruik. Toe my maniekie so groot was, en ek stop by die kafé, en ek sê, vereenvande, of ek vraag hulle, wie van julle sal vir my roomhuis gaan koop? Denk julle, daar is enige gehoorzaamheid in? Daar is met geen gehoorzaamheid nie. Ek sê, gaan koop vir my roomhuis. Vir hulle is my bevel, hulle wens, vir jy soos ek rarig verhouding met God het, en ek begin verstaan, wat er voordele daar vir my in is, as God vir my sê, gaan koffer vir my is, dan is dit geen zwarigheid, of gehoorzaamheid, of inspanning, om te gaan doen wat God sê nie, dit is my wens, besef jylle in my diepste wese hoe dat God my gemaakt het, nie, ons is nou uit die distorsie beeld, van godsdienst en van sondagskap uit, ons is gearrefeer, ons het in die lewe ingekom in Godse gerechtigheid. Ons het gesing, Ie is my gerechtigheid, ek staan volmaak in Ie. Dit is wat ons syng het vanmorgen. Nou dat ek daar gearrefeer het, en rechtvaardig voor God staan, betekend het dat my gedagtes, is so door God, door spoel, of veronderstel om door spoel te wees, dat Gods begeerte vir my, dat die goed wat God vir my sê, kom, ons noem dit dan die opdrachte, wat nie opdrachte is nie wat uitnodigings is, wat God vir my gee, is dit begeerte in my hart, ek kan nie wagen, ek sê, Heere, wees my net, wat moet ek doen, wees my net, ek het so begeerte, Jezus praat van homself, hy is die prototype, hy sê, dit is in die boekrol van my geskrywe, ek het lus o my God, hy haal dit uit die besalings van David uit, hy sê, ek het lus o my God om u wil te doen, jy vraag, is ek en jy by die plek, wat ek sê, Heere, ek het lus om jy wil te doen. Dan maak ek nie wat God sê nie, ek het lus, om sy wil te doen. Dit nie hulle die we geheim. En nou gaan Paulus aan in Romeine 6, ek wil net het vannig herhaal, en hy gaan ons aan daar vanaf, en hy sê, hierdie ding, hy sê hierdie belangrike ding, hy sê, as ons met hom saam gegroeid, in gelijkvormigheid, aan sy dood, dier die doop. Eindik, kom ons lees vers 5, van Romeine 6, Kom ons, kijk gauw net weer aan jou Bijbel. Hy sê, kom ons begin met vers 3. Hy sê, Of weet jy nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is de saamheid om begrawe, dier die doop, in die dood. So dat net soos Christus uit die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so, in een nieuwe leven kan wandel. Wanneer? nou of enig in die jimmel word jy, ek het hierdie gelees as jimmel want God se sy kredo is om uit te stel, om te sê, enig in die jimmel nou gaan het sleg maar enig in die jimmel as ek jimmel maak, daar jy gesê goed so nou sien ons nie, as hy sê jylle weet nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop is nie Ons is dit saam met om begrawe dier die doop en sê dood. Sê nie waar oor is dit een baptiet is dit om toe te maak, want is een graf. Hy sê, so ons net soos Christus uit die dode opgewek is dier die heerlijkheid van die vader, ons ook so in die nieuwe leven kan wandel. Nou wil ek jou vraag, toe Jesus opgestaan het uit die doodheid, hy het sonde geword in die kruis, reg? Hoe het hy gesterf? O, ons haal my uit die woorde, die theoloos skryf van oor die land vir my, oor die ding. Hoe het Jesus gesterf? God het hom, wat geen sonde geken, het die sonde gemaakt met wie sy sonde myne. Toe wat word hy? Hy word die sonde. Sê, wil jy sê, my heren, bas, die sonde. Ek sê nie, hy het nooit gesondig nie, maar hy sonde geword. Dit het om sonde status gegeet. Waarom het hy aan die kruis uitgeroep, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Hy het altyd van God gepraat aan hy vader. Maar toe hy aan die kruis hang, en hy word sonde, toe draai God sy rug op hom, en hy roep uit, my God, my God, waar is die vader nou? Waarom het hy my verlaat? Dis wat het omgekos het. En so sterf hy sonder God. Uit laatste ding wat hy sê, in die hande gee ek my gees oor. Hy sê, as hy my nie uit die dode so opwek nie, as hierdie offer nie genoeg is om sonde weer weg te doen nie, sal ek in die dode reik blij en die mensdom is verloor. Maar as, as ek sonder sonde was wat hy was, en ek het die volmaakte lam geword, die paaslam geword wat geslag is vir die sonde van die wereld, dan sal die rechtspraak en die vergelding en die wraak oor sonde uitgewoed is, sonde uitgewis is, die rekening wat door sonde opgestapel is, daar die rekening ten volle vereffen is, dan kan God om opwek in die doodheid. En dit het God gedoen. En toe hy opstaan uit die dode, baas die sonde, wat omtoe sonde haar gemaakt het. Hebreeus 9, sê, God het met sy offer die sonde weggedoen. So God sê nie meer sonde nie. Hoor my, ons het gesê dat as een verskil tussen ons stand in ons wandel, nie, ons praat nou van stand. Ons is een volmaakte stand voor God. Ons staan volmaak in hom. Reg? Goed. Nou, nou is ons terug by Romane 6, en dan gaan hy, en hy sê, ons is dit, die, die is sy dood, nou is ons saam met hom opgewek, want as ons met hom saam gegroeid door aan sy dood, sal ons dit toch wees aan sy opstanding. Aangezien ons weet dat ons ouwe mens saamgekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sy so word en ons nie meer die sonde sy so dienie. Want hy wat gesterf het is gerechtverdig van die sonde, hy praat van Jesus in die eerste plek. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom lewe. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Die sonde, want die loon van die sonde is die dood, toe hy sonde word, toe sterf hy. Toe scheid het om van God. Toe roep hy uit, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Toe die sonde weggedoen is, Toe wek God om, hy dood het op. En hy wat gesterf het en opgestaan het, Die sonde heers oor hom nie meer nie. Nou is die vraag van my en jou. As God na sy sien kyk, Dan sien hy van my en jou ingesloote in sy sien. So wat God betref, Hy is dit mooi, Wat God betref, Het jy gesterwe en het jy saam met sy sien opgestaan. En daarom sê God, aan hulle sondes oortredinge sal ek nooit meer denk nie. Oeie, God sê, ek sien my sien as ek na jou kyk. Dit is wat God betref. Maar wat van jou? Wat sien jy? As jy kyk, sien jy wat God sien? Of sien jy sonder? Want nie een van ons kan sê, dat ons nie foute te maak nie. Recht. So kyk ons na die foto, of kyk ons na wie ons is, want dit is wat God doen. Hy, Paulus vir die gesê, as een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterf, en nou het een gesterf. So die sterf is afgehandeld. Hy sê, so die wat leven, met ander woorde, wat opgestaan is, nie meer vir hulle self moet leven, en hy sê, ons kende is van nou of niemand meer na die vlees nie. God sê, nou maak ek een onderscheid tussen wat jy doen en wie jy is. En hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is. Hy sê, as jy my stem hoor, maak jy dier oop en kom hom altyd met my want ek wil jou oortuig. Ek wil jou oortuig, waarna kyk ek? Ek wil jou oortuig, wie jy is. En die hele strijd in die verkondiging van die evangelie, van die waarheid van die evangelie, leek op een plek, en dit is om in ons gemoed sondagskap met gerechtigheid te vervang. Dit gaat alwaars waar oor dit gaan. En die rede waar ons vastzak, die rede waar ons sikkel, is omdat die vervanging van sondagskap met gerechtigheid nie volledig plaasgevind het nie. Ons praat oor die doop. Hoe kom hy die heren vir ons die doop gegeen? Op 21 juli 74, die sondagochtend, ek het julle al baie vertel van die datum, is my datum, 40 jaar gelede, 40 jaar in my, in my maand. 21 juli 74, sit ek die ochend in my kerk wat nie my kerk is nie. Ek is een besoeker. En ek hoor een boodskap. En twee tekse slaat in my kop vast. Daai tyd dien ek die Heere so Samuel. Maar ek ken hom nie. En die twee tekse wat in my kop vast slaan, is die eerste een in Lukas 9. Ek wil hom vir julle lees. Lukas 9. Ek hoor Lukas 9, ek is godsdienstig. Ek is onder hierdie bestel. Ek is een sonderer. Ek spook nog tussen hemel en hel, en ek hoor hierdie woord, hy sê, en hy sê aan almal, vers 23 van Lukas 9, as iemand achter my aan wil kom, moet hy omself verloon, en sy kruis elke dag opneem, en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal het verloor, en elkeen wat sy lewe om my om wil verloor, hy sal het red. Wat baad het die mens toch, dat hy die hele wereld win, maar omself verloor of skade aandoen? En elkeen wat omskaam vir my en my woorde, vir hom sal die sien van die mens omskaam, wanneer hy kom in sy heerlijkheid, en die van die vader en van die heilige engele. Ek sê vir die waarheid, dat sommig van die wat hier staan, wat die doodsekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God gesien het. Hy sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy sy kruis elke dag opneem, in my volg. Want nou ek hoor hierdie skrif onder die oude bedeling, my gedachte het nie verander nie, ek hoor dit onder die ou bedeling, en ek sê, Ek sal met meer doen. Ek moet my kruis opneem. Ek moet hierdie zwaar kry. Ek moet hierdie tragedie. Ek moet hierdie krisis in my leven, moet ek dra. Want dis my kruis. En elke ou moet sy kruis dra. Ie pot met my die klei. Jere, is bezig om hierdie klei te vorm. Die leen van die pot te bakker. nee. Want dis wat God sien ons geleer het. God sien ons gesê, O, hierdie slechte goed wat my gebeur is, God is bezig om hierdie klei pot, om recht te maak, want hierdie kleipot is nie, nice nie. Maar wie wat sê die skrif, wat het ons dit aanhaal? Skrif moet vir Jeremia, hy sê, ga na de afreis van die pottebakker. Hy sê, toe, hy, die pottebakker is bezig om een voorwerp op die skrif te maak, maar die voorwerp het my slik in die hand van die pottebakker. Wie is die pottebakker? Is God. Wie is die voorwerp? Die mens. Wat het God gedoen? hy het nie gaan soepeglue koop en om mekaar begon plak nie. Wat het hy gedoen? Hy het een nieuwe voorwerp gemaakt wat goed is in die oor van die bottebakker, een nieuwe skepping. As iemand in Christus, omdat ons ingesluid was in Christus, sien God ons as nieuwe skeppings die ouding het voorbij gaan. Dit het als niets geword. God is klaar met God is klaar met die voorwerp, jy is die voorwerp, ek is die voorwerp. God is klaar met die, die voorwerp. Hy het omgeheilig, gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. So om nou te sê, ie pottebakker met my die klei, is dit vergryp ten die kruis. Kan jy hulle hoor, kan jy hulle hoor die subtiliteit waarmee godsdienst ons gedagtes gevangen geneem het? God het ons volmaak gemaakt in die kruis. So God is klaar daarmee. So ek lees hierdie skrif, en ek sê, om my kruis op te neem, en weet jylle wat, jylle het my al baie gehoor, dat ek gesê, daar was twee skrifte. Onder jylle hoeveel keer het ek het al van hier Daar was twee skrifte, in 21 juli 74, wat my gedraai het. Dit was die eerste een, maar ek het nog nooit meer om gepraat, en ek het om voor ooghand eerst gesnap. Die tweede een was, Romeine 6 vers 11. Nou ek weet daai doom nie, wat daai preek gebring het, besprinkel ook babiekies. So hy kon nie van die doop gepraat het nie. Ek verstaan vermoorde. Godse geest het omgebruik om, om met, die, met die doop te praat, al het hy self nie gewet waar die doop gaan nie. Want Romeine 6, 11, ons het nou net gesê, as ons met hom saam gegroeid in gelijkvormigheid aan sy dood dier die doop, so ons het gesê, van Godse kant af is het afgehaal wat van my kant af. Sal twee met mekaar saamwaal om te sy die oor een Soos God sê, ek het jou ingesluit in die kruis, en ek het jou geheilig, en ek het jou niet gemaakt, as God het sê, wat sê ek? So God geef ons die doop, dit is wat Jezus sê, gemaakt disciples en doop hulle, dit is Petrus sê, bekeer julle en laat julle gedoop word, hy geef ons die doop, hy sê, soos wat God ons ingesluit het in die kruis, van ons kant af sê, ja jyre, ek sluit myself ook in, ek stem met die saam, ek wandel met die saam, soos wat jy my saam geneem het in die kruis, en my sonde verheil het vir gerechtigheid, so stap ek met die saam om my ouwe lewe af te le in die sterwe, in die associaasie met die sterwe van Christus, door met te laat doop om te kan opstaan in die nieuwe lewe, dit het geestelik met God gebeur, maar God sê wil jy nie die skaal in balans bring nie ek het alles gedoen wil jy nie van jou kant af, ek wil vir jou geleentheid gee, om van jou kant af te sê, ja jyre ek anvaard het, ek vat het ek gaan dier die selwe Jy red jou nie daarmee nie, ons het Petrus aangehaal, Petrus sê Die doop red ons nie as een aflegging van die Veilheid van die vlees nie, Jesus het toe eens van altyd met sy offer gedoen, hy sê, maar wat doen dit? Hy sê, dit is uitroep, is een uitspraak, is een aanspraak, is een uitroep op een goeie gewete, dit is een bede tot God om een goeie gewete, wat is die goeie gewete? Dit beteken dat die stem hier in, wat so vol is van doen en van sonde en van oortredinge en van misdade, hy stem kan stil word en die stem van Godse Gees kan opstaan en sê, maar jy is rechtvaardig, jy het gesterwe. Daarom sê vers 11 van overstuk 6, so moet jy reken dat jy dood is verzonde. So moet jy reken, en vir morgen snap ek het vir die keer. Wat is dit om jou kruis op te neem? Is om jou dood te reken verzonde. Sien jy hoe die twee in mekaar pas het? Want nou, Jezus het dit nog onder die ouwe verbond, voor die kruis het Jezus gesê, moet jou kruis elke dag opneem. Maar luister, kan jy die toepassing in die Nieuwe Testament sien, dat hy sê, om my kruis elke dag op te neem, beteken, om my elke dag dood te reken versonde. Hoekom? Omdat ek saam met hom begraaf is, dier die doop en sy dood. En saam met hom opgestaan het in die nieuwe lewe. Omdat ek die skaal en balans gebring het, want God het dit alles vir my gedoen, en hy sê, wil jy nie kom met my kom saam speel, nie, is dit nie wat hulle gevraad vir Petrus, nie, het gesê, wat moet ons doen, broeders? Wat moet ons doen om saam te speel? Julle gesê, die speel Kenny of Bokkie of Kenny of Bokkie of, of wat het ons gespeel op school en dan kom my ouwe en hy sê, kan ek saam speel? Wat moet ek doen om saam te speel? Die heren sê, kom doen saam met my. met my ek geef jou geleentheid, ek geef jou geleentheid om jou te herinner, soos wat ek vir die brood en die wijn gegeet, wat ons verlede sondag gebruik het, hy sê, so dikwils as julle doen tot my gedachte, en hy sê, reken jou elke dag dood, neem elke dag jou kruis op, dier jou dood te reken vir sonde, dan kan sonde nie meer, dan kan onvergevingsgesintheid, dan kan vrees, dan kan frustratie, dan kan depressie, dan kan ziekte, nie meer een vat op jou krij nie, dan sal jy nie meer een verskoning vind, om daarin te lewe nie. Want jy is vry, met een offer, vir altyd volmaak. Jy sien wat geef ons, dit is nie jou opdracht nie. Ek het gelaas vondag gesê, gaan nie straf, sê dit nie doen nie. En weet wat, jy gaan niets mis. Door nie met om saam te groei, in gelijk vorm wat aan sy dood, dit die nie. Door nie elke dag jou kruis op te neem, en te sê, ek volg jy nie. En nou vraag ek om myself, waarom sikkel ons met die ding? Waarom sikkel ons met die ding? So ek sê, dit is skande man. Dood en begrafnis is een skande. En om my selfs dood te verklaar, en onder hy vader in te gaan, in die openbaar is een skande. Maar hoor wat kom sê Jezus, hy wat omskaam vir my en my woorde, virom sal ek my skaam vir die vader, vir sy eilige engel. Maar weet jy wat, as ek waarlik die verhouding gesnap het, Dan, dan sal sy bevel nogs my wens is. Dis wat my gebeur het, toe die heren met my praat oor die doop, want ek het in die doop gedink nie, en wat my lering daar oorgegeen nie, ek het net een beankering na God gehad, en ek sê, praat met my, toe praat hy met my, toe gee die opdrag en sy bevel was my wens. En vandag kyk ek terug, en al het my biele gebakkel, en al het ek, gewonder oor die, die ding, en al was het vir my een zwaar ding, want dit was een kruis opneem. Kijk ek vandag terug en ek sê, heren, wat zou so ek gemis het? As ek daarbuit gemis het. Ek wil vir julle sê, ons zou so nie hier geweest het nie. Daar had die bediening opgestaan. Oké, okay, nou wil ek aangaan, ons moet my nou mysie keer aangaan, maar naastiek af. Gaan kijk gegoen in Jesaja, Jesaja 51 terwyl ons dan nou so moet jylle reken doodversonde. Hoor wat sê Jesaja 51 vers 10, hy sê, is dit nie jy wat die see die waters van die groot wereldvloed droog gemaakt het nie, wat van die dieptes van die see een pad gemaakt het, vir die deertog van die verlostes nie? Jesaja praat hier, hy sê, Jere is dit nie jy wat uit pad dier die see gemaakt het vir die deertog van die verlostes nie? Paulus kom skryf vir ons in 1 Korintius 10 vers 4, van vers 1 af, hy sê, weet jy nie dat ons vaders amal gedoop is in die see en in die wolk nie? Sien jy, Israelse pad, wat die prototype is van die gemeente, hoe lei God hulle nie het die 2 doopings, die dooping in water en die dooping in die gees. Die see word die doop, en ons verlede week gesê, toe hulle dier die see trek, het Faroe permanent sy hoof was verloor. Faroe het hulle in slavernij gauw. Die slawe drijwer, waar hulle kom terugvat, Maar voor hulle die dier die see is, kon hulle bykom. Maar toe hulle dier die see getrek het, wil ek het hier sê, julle moet my mooi verstaan, terwijl die volk aan die kant van die see is, en Faroe en sy manne aankom, wat doen God? Hy sê die volk in die vierkolom, eindelijk die vierkolom, sê hy tussen die twee. Reg. En toe sê hy van Mooses, wat roep na my, maak op die see, en daar gaan die volk, tjip, die see. En wat doen die wolk in die vierkolom? Kom saam. Recht. En toe hy maak toe die see. En daar is die einde van Faroe. En nou is die volk in die vierkolom voor. Sê vir die ouds wat nie dier die see getrek het nie. Waar is die volk in die vierkolom? Tussen hulle en die slawe Nie meer nie. Hoor jy, nie meer nie. So, wat nie saam getrek het nie, is like alleen die woestijn. Dis hoe dit gewerk het. So, Kijk maar na ons situasie. Maar nou gaan hy aan, hy sê, wie is dit wat een groot pad dier die see gemaakt het? Dit die heren wat die groot pad vir die ververlossers gemaakt het. Hy sê, so, soos wat die volk Israel dier die see, so moet jylle jy self reken doodversonde, maar lewend vir God en Christus Jesus. Nee, nou kom hy weer met die so. Hy sê, so sal dan die losgekooptes van die heren. Wie dit? Wie is van die heren? Ons, die mensdom, is losgekoopt van die heren. Hy sê, so sal dan die losgekooptes van die heren, en na Sion kom, Sion praat van gesag. Nee, Sion praat van triom. Dis die berg, die bergvesting, daar praat van gesag. Hy sê, so sal die losgekooptes terugkom na Sion en met gejiebel en eeuwige vreegde, eeuwige vreegde sal op hulle hoofde wees. Hy sê, kommer en gesig vlug weg. Ek wil jou net wees hoe hy dit bevestig. Kan jy sien hoe dat die vijand met smarte, toe ons self in die macht van die duisternis bevind het, hoe die vijand met smarte gekom het, smarte is vrees en frustratie en minnewaardigheid en die hele kaskade van neerslachtigheid en depressie en noem het wat jy wil, en syktes wat gevolg het as gevolg daarvan. Nou hoor wat hy sê, hy sê God het het wat gemaakt vir die volk vir die deertog van verlostes. En wat het hy gedoen? Hy sê, hy sal deertrek met gehebel hy sê, en en gezig, vlug weg. Luister, kommer en gezig, vlug. Vlug weg. Kan jy sê, wat is Godse hart? Kan jy sê, wat leed daar, en as die Petre sê, bekeer en laat jylle gedoop word, kan jy sê, dat 500 jaar voordat Jesus gekom het, het God al dier die pen van Jesaja vir ons gesê, hy as jy wil terugkom in die en die heerskapie waarin God van Adam aangestel het, voordat hy gesondig het, as jy wil die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, Romeine 5, 17, hy sê, sal in die lewe, heers, dier die een, namelijk Jesus Christus, hy sê, as jy wil terugkom in die heerskapie, is jy nodig om deur te gaan, hy sê, want God het een pad gemaakt, vir die deertog van die verlostes, en nou maak hy vir my en jou symboolies ook een pad, hy sê, bekeer die en laat jou doop, hy is een pad, een deertog, Waar oorgaan dit? Luister mooi, ek het laas week, het ek weer ons ouw prentje geteken, van die mens, daar is die lichaam, daar die siel, en nou het Godse geest, ons het om genooi, het om aangeneemt, Godse geest in ons kom woon, en ons het gesê, die probleem wat ons het, hier in ons gedagtes, is daar nog een klomp ouw gedagtes, die gedagtes wat Gods dienst van sondagskap, en al die gemorse daarmee saamgekom het, van die oorblijfsels van ons smarte, en ons ziektes, en ons jelendes, en ons oortredinge, en die vloeken van opa groeitje af, en al die goed wat in ons afgelet. Die goed was nog hier, en die goed moet verplaas word, dier Godse droom, want hy het gesê, my gedagtes aangaat, jylle is gedagtes van vrede, en nie onheil nie, om in jylle hoop vol het komst te gee, so dit moet vervang word. Reg, nou kyk, hier is Faroe, hier, faro. hier is die vijand, die slaavedruiver, die vijand, Die slaavedrijver werk op daai goed. Het ons gesê, hy werk op daai goed. Nou moet ons daai band breek. Ons moet daai goed verplaas krij met Godse droom. En nou sê hy, ek geef julle elke ding moend. Paulus sê, as julle julle lichaam gestel het tot die levende heilige aan God welgevallige offer. En dit is om Godse gees die geleentheid die recht te gee, die toegangsrechte gee, verblijfrecht te gee binnen in die tempel van jou lichaam. Dit is die proces om om aan te nemen en te sê, Ja, Jere, kom. En jy sien, ek hou aan, sê, ek kan nie dat Godse geest in my kom woonde, so dat ek dit achterkom hee. Ek moet ergens, enig of altijd moet ek dit achterkom. En dit bekommer my, jy sien, Godstens het gesê, ek het van God geleer, en ek weet van God, en dan in daai sin ken ek God. Jy weet, hy kan sê, ek ken vir Jacob Zuma. Wie van julle ken hom? Ken hy jou? Jy weet nie eens wie jy is, en jy stel ook jy belang nie. Hoor mooi, so ek het gesê, ek ken vir God. Wel, die waarheid is, God het my altyd geken. Maar weet, ek het hom nie geken, ek het hom nooit ontmoet nie. Ek weet wie hy is. Ek het alles van hom geleer, hom nooit ontmoet nie. My 21. Juli 74 het ek hom ontmoet. En het sy geest in my kom woon. En dan, het hierdie proces begin, wat die Heere sê, wat Paulus skryf, hy sê, moet aan die wereld gelijk vormag word nie, maar word veranderd die, die vernieuwing van jylle gemoed. En die vernieuwing van ons gemoed, is om Faroe sy houvast te ontseeg. Maar besef jy, ek kan kies om met Faroe saam te werken. Ek kan hierdie ding twee richting maak. En ek kan anhou op die hand van Faroe praat. Ek kan anhou verskoning vind. Ek kan anhou, anhou, anhou met my geklaan, my gekerm. Ek kan anhou om te sê, ja, maar ek is maar, geboore verhalwe brood. Ek is maar, so, ek het maar, so, ek is maar, so, ek is gediagmiseer, ek, volg je, ek kan, met hierdie goed, jy weet, ek is nou maar eenmaal so gemaakt en so gelat staan, Ek kan daarmee aanhou, wie wat? Dan versterk ek hierdie band, dan... Ek is Godse kind. Godslief vir my. Maar besef jy, ek sal nooit deerkom nie. Ons gesê, waar oor dit gaan, is oor die verandering van denken. Waar oor gee God vir ons die nachtmaal? Hy gee vir ons die nachtmaal, om ons te herinner, dat hy ons gereinig het, dat hy ons genees het, dat hy ons geheilig het. En so dik was, soos ons het eet en drink, soos jyre, die lichaam is vir my gebreek, so ek heel kan wees. Eet my genees, eet my... Eet my geheilig, so dat ek geheilig voor u kan wees. Elke keer as ons eet en drink, ons sal sê, moet nie wacht ons in die gemeente doen, nie, doe dit by jouself. Doe dit in jou huis. Bedink dit elke keer. Nou sê hy, en nou geef ons die doop. Hy sê, bekeer jy, laat jy gedoop word. Want as jy gedoop word, hy sê, sê die gaal van die heiligheids ontvang. Hy sê, wat sal die effect van die doop wees? Die doop sal die effect hee, dat as ek myself kan doodreken versonde, dan sê ons al hierdie krisies, al hierdie, ongerechtighede en negatieve goed, wat uit my verlede uitkom. Dit word dan vervang met Godse geest. Wat sê hy? Hy sê, as jy jouself dood kan reken vir daai goeders, dan sal jy die gave van die hele gees ontvang, want die gave van die hele geest sal daai negatieve denken, en daai negatieve uitspraken, en daai negatieve optreden in jou lewe kanseleer. Come on! Kan jylle sien wat die kracht van. En wat gaan die gevolg wees? Die gevolg was, die paarskijp gaan vol word en uitstort, en dan gaan allemaal sien, allemaal gaan die eerlijkheid van die Heere sien. Kom, sy Jesaja virag toe. Kan jy link 500 jaar, voordat Jezus dit gesê het, het God dit al vir ons gesê. Troos, troos my volk, sê jylle God. Hoor jy hoe dat die Heere, staan by Jesaja, hy sê, Jesaja skryf, Jesaja sê, ek skryf hierdie. Die heren sê, ek sien een kruis staan op 'n jewel, wat soos hoefskede lyk. Ek sien my sien aan hy kruis hang, ek sien om sonde word vir jou. Ek sien om sterf en ek sien om opstaan. Ek sien hoe jou sondarskap en gerechtigheid verander. En dan skryf, goed, nou dat ek dit sien, is hy aan skryf, troos. Troos, my volk, sê jylle God. Spreek na die hart van Jerusalem. Roep haar toe dat daar strijd voorby is, dat daar skuld betaal is dat hy die hand van die Heere dubbel ontvang. Kan jy sien wat sien God, waarna kyk God, as hy dedikteer? Hy sien, en kyk na die kruis. Dubbel ontvang, dubbel is sien, een stem van een wat roep, bereid in die woestijn die weg van die Heere, maak gelijk in die wildernis, een groot pad, vir onze God. Nou, ondoe jylle toe, Johannes die doper kom net voor die kruis, kom Johannes die doper en hy sê, ek is die stem wat een wat roep in die woestijn, maak een pad van die Heere rechtheid oor jylle? Johannes die wie? Die dooper. Nou Johannes het met een ander doop gedoop, ons is nie met Johannes die doop bezig en hy gaan nie nou daarop in, want hy is die tyd nie. Maar wat ek wil heen, moet snap, is Johannes is die voorloper. Johannes is die prototype van die doop wat dan so kom, nie. En nou kom Johannes, en hierdie professie gaan op Johannes die dooper, of op die voorloper van die doop, hy sê, berei in die woestijn een weg van die Heere, maak gelijk in die wildernis een pad vir ons God. Nou kijk die mooi, Hier is die volk Israel, jylle is die volk Israel, ek is Johannes, ek is toevallig Johannes, ok, right, nou kom Johannes, hy sê, ek is die stem van een wat roep in die woestijn, maak die pad van die Heere recht bekeer jylle, want die Koninkrijk van die Himmel het nabij gekom, hier is die nieuwe dispensatie wat ingeleid word, hoor hy, dit is wat Johannes vir die volk sê, hulle weet nie waar oor, dit gaan nie, maar hy sê, hier is een groening op pad, hier is een groening op pad, en hy doop hulle, <laughs> en uh, hy doop hulle met die doop van Johannes. is 'n Ou Testamentiese doop. Die ouens wat sê, "Maar Here, of, of pad vir die Here maak, maar ons het die wet oortree. Hy kom hier dat ek jou onder die water sit, Ga sterf vir die oortreding van die wet en staan op en nie verder die wet gaan oortree nie." Wat hulle tog maar weer het. Maar verstaan jy, dit was net 'n prototype, En nou kom Johannes en dan kom Jezus naam toe en hy sê, "Daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Daar's die een wat jy wil doop met vier, Hy sê, met water, want hy na my kom, die Heilige Gees met vuur." hy sê, wow, dis die ene. hy sê, ek is maar net die vriend van die breidegom, ek is nie waard om sy skoenreem vast te maak nie, ek is nie die boodskap, ek is nie die Christus nie, daar die Christus wat die sonde van die wereld wegneem, oor jy, dis Johannes die dooperse boodskap, maar kyk nou, wat is die diepte daarvan, nou sê hy, in die wildernis, oor jy die mensdom, is die wildernis, hy sê, berei in die woestijn, een weg vir die Heere, en maak gelijk in die wildernis, een groot pad vir ons van God, elke dal moet opgevuld, en elke berg in die hewelt en die bult moet daar gelijkt in die, gelijk die rotsachtige plekken laag te word, en die heerlijkheid van die Heere sal openbaar word. Die heerlijkheid van die Heere sal openbaar word. Hy sê, wanneer elke berg, wanneer elke berg, wat is die berge? Wanneer elke berg, in my gedagte is, wanneer elke jevel, waar elke rotsachtige plekken laag te word, Hy sê, my woord sal om behaag in dit waartoe ek uitstuur. Hy sien, en wanneer God sy woord om behaag in dit waartoe ek uitstuur, word elke eeuwel, word gelijk gemaakt, elke berg word afgeskeer, elke laagte word opgevul, elke rotsachtig plek, word gelijk gemaakt, vir een hoofweg vir wat? Een hoofweg vir ons God. Sien jy wat hy met Petrus hulle gebeur? Sien jy wat hy die ouwens diep in die hart getref? Hulle het, die uitstorting van die geest gesien. Maar wat het dit vooraf gegaan? Elke hevel, elke berg, elke rotsachtige plek, gelijk geworden, Godse Gees het deur gevloe, en toe hulle dit sien, toe sê hulle, wat moet ons doen, broeder? Toe sê Petrus, elke berg, elke dal, elke rotsachtige plek, elke wildernis, moet daar een pad wees vir die gees van die Heere, waar is die wil win is, waar is die berg, is my kop, is my denke. En wat is die doel dus van die doop? Die doel van die doop is om my te helpen, om my denke te veranderen, om myself dood te reken, om my kresie elke dag op te neem. So Heere, ek is dood versonde. Ek is dood vir die gedachte. Ek is dood vir die siekte. Ek is dood vir die vrees. Ek is dood vir die gebrek. Jere, dit geld nie met my leven nie. Ees my leven. Kan jylle sien, wat is die resultaat? Wat is die resultaat, jy so sê? In die eerlijkheid van die Heere, vers 5, sal openbaar word. Jylle sal my getuies wees. En alle vlees te same sal het sien, wat die mond van die Heere het gespreek. hy sê, ek stem roep, stem sê, roep, en hy vraag, wat moet ek roep? Hy sê, roep alle vlees is gras, en sy afvalligheid is die blom van die veld, die gras verdor en die blom verwelk is die asom van die heren daarin blaas, voorwaar die volk is gras, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van sy God hou stand in eeuwigheid. O, Sion, ondou jy, so sal die verlossers terugkeer na Sion, nou word o Sion, O, Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op a hoë berg, wat het David uitgroep? Hy sê, Heere, leid my op een rots, wat vir my te hoog is. Wie sal staan op die berg van die Heere, op Sion? Wie sal kom by sy hele geplik? Hoor, dan sê hy, oe verkondiger van die goeie boodskap, klim op die hoë berg, oe Heere, sê hy verkondiger van die goeie boodskap, dis nou die gemeente waarvan hy praat, hef jou stem op met mag? hef dit opwees nie, bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is jylle God, kyk, die Heere, Heere sal kom, as sy sterke, en sy arm sal heersk, kyk sy is by hom, en sy beloonings, voor sy aangzicht, hy sal sy kudde laat wei, soos sy hudder, en hy sal die lammers, in sy arm vergader, en aan sy borst dra, miskien is dit jou skrif nou, die lammer oeie, sal hy, sagies leie, dit is die uitnodiging, God sê, ek staan met die deur, en ek lop. as iemand my stem hoor, en hy maak jy dier oop, sal ek met hom maaltijd hou. Die maaltijd waarvan ons vandag praat, is baie meer as net die waarde en die kracht wat daar in die doop is. Maar dit is onder andere ook die waarde en die kracht wat in dop is. Hy sê, ek wil het met jou deel. Nou is het aan jou kant. Jou deel nou. Of jy wil speel of jy deel wil wees daarvan. Ek laat het aan Godse geest oor, om dit in jy toe openbaar. En as die behoefte dan so is, so wat al by jy wat van jy is, en van jy wat kom praat daar oor, dan reel ons een geleentheid, en dan doen ons dit. Prijs die Heere. Vader, ek dankie vanmorgen, dat jy ons nie los nie, dat jy met ons steeds bezig is, om ons te lei, in die volle waarheid. Dankie Heere, dat jy gedachtig dat ons vlees is, vir ons hierdie dinge gee in die vlees om dit vir ons makkelijker te maak om te begryp dat ons die sondarskap dat ons die smaad van die slavernie van sondarskap dat ons kan ervaar hoe dat u dit van ons afrol dat u ons gedagtes verlig niet maak so dat ons egetuies sal wees dankie vir die grootse prijs Dank jy dat ons daarin kan teelneem. Dank jy dat ons jy kan antwoord as jy na ons roep, dat ons die dier kan oopmaak as jy klop. Dank jy vir die voorrecht wat ons het, vir die keus, die vryheid daarin, om dit te doen, nie om wat ons moet nie, maar omdat jy dit in ons werk, die begeerte daarvoor. Ek eer die ons seen jy vanmorgen, in Jesus naam. Amen.